П'ятеро посланців погнав Буйвіда у Могильов до Радзивіла. І як у воду! Буйвіда ніби вистрілював посланцями у вовчу заячу сніговінь, і надія його підтавала. Від Радзивіла ні звуку. Чи він занедужав? Чи зволікало боялось із промороженими вухами військо? Чи, може, литовський гетьман сподівався від короля королівських гусарів? Та яке може бути хворання, зволікання чи сподівання, коли Наливайко, не змигнувши оком, опиниться в речиці? У речиці він кучугурами замрується так, що до нього не проповзе під снігами навіть миша-порівка. У речиці козаки передихають, а за тим, як роздихаються, то буде біда. Та ще як гукне Наливайко собі з України козацької помочі, то тоді вже, любий литовський гетьмане Недопако, моли Бога про власне спасіння. День усідав, за соснами зальодовіли берези, ліворуч за тими березами прочервонів горобинами рогачів. Він лише показався димами і здимарів, з нічев я погавкав на себе, за тим погарчав на далеких чужих у дорозі людей і, перегодя замок, заплющив у будах своїй сторожки ненабачені тшемні собачі очі. День крижанів, гостро брався морозом, козацькі сани зійшли в долину і ковзом-поковзом потьохкали полозями по тій білій самотині. Орогачів козаки не зайшли, на вечерю у нім не стали, а потягнулися проти ночі у занімілу Сріблисту безвість І я у безвість Вже без надії на Радзивілове військо Думав бойвіда А в бік Могильова Більше й не оглядався Втома в'язала кров Полковнику сідлі огруз Сніги під очима поважчали Круглі камінні щоки Бляде кам'яне підборіддя Двометровий бойвіден зріст Придавили під ним коня Черкаючи під собою снігову задубілу рінь, чорний кінський живіт викрешував із неї сині холодні квіти. «Чи не звернути у рогачів і там хоча нагрітися?» «А козаки! З такою силою та ще й проти ночі я нічого їм не зроблю. Хіба нарвуся на засідку та розпрощаюся з тим, що маю», – говорив собі Буйвіда, – Помагав своїй сонливій голові не падати, та зрештою зупинив коня. Сині квіти під кінським прохким животом погасли, і коню, і полковнику, і снігам стало тепліше. Сорок загудзенілих, буйвідених шляхтичів, як тільки помітили, що їхній полковник спинився, почали помаленьку до нього стягатися. Питати, запитувати полковника їм ні про що не хотілося, бо вони в сідлах сиділи і самі скарлючені, як знаки запитання. У білій репучій тиші шляхтичі до буйвіди, вже під'їжджали, коли, випереджаючи їх ззаду, з боку Могильова на розпашілім коні випірнув вершник. У білім кожусі, без шапки, чорнявий молодий дужий хлоп не інакше, як від Радзивілла. Нарешті. Ріпа, що її саме полковник гриз, овігнав у неї зуби, репнула під зубами наче різдвяний лід. Побачивши Радзивіллового гінця, терплячі буйвідені зимолюди, хто як міг, ожили та посинілими голосами закричали «Віват! Віват!» Відповів гетьманський гонець, доскакав до полковника і присадив перед ним коня Буйвіда від хвилювання обгріб хлопа за плечі, перегнув до себе сідла, притис до жупана і перемерзло прошепотів. «Моє шанування, посланцеві від Радзивілла!» «Я не від Радзивілла!» – відшепотів полковнику посланець «Я сам від себе!» Я, Северин Наливайко, за вашими полковнику спинами, мої козаки. Злазьте з коней, знімайте зброю, і йдіть, звідки прийшли. Одне слово, не підіймайте хвоста і робіть те, що я кажу. Віват, не втихомирювалися шляхтичі, обступали обійнятих полковника і посланця, останнього ж почали аж ніби обнюхувати, чи не пахне він милою чарочкою та домашнім теплом. Декотрі з молодих вояк, оглянувшись на запряжені бистрими кіньми сани, що заду наближались до них, взялися на радощах один з одним чоломкатися. Помертвілий буйвіда, як обійняв наливайка, так від нього й не міг відірватися. Він його не лише від себе не відпускав, а навіть сильніше притискав до залізних своїх калатливих грудей, як рідного. Лише тонкий у переніссі, а нижче до вусів і широкими ніздрями ніс поволеньки опускався. У полковникову голову тарахнула кров, і його підборіддя на наливайковому плечі почервоніло, ніби враз обпеклося. Підпалюючи підковами сніг, козацькі коні їхні з розпеченими полозями сани обкружляли литовців спереду і з боків. Сніг зашкварчав, і козаки з південними в холодних руках рушницями та оточена шляхта взялися туманом. Насилу буйвіда від наливайка відпав. Погаслим на попіл поглядом, він подивився на нього ще раз і тихо заплющив отрошені білим інеєм очі. Потім він їх так само тихо розплющив, тим самим поглядом подивився на Наливайка ще раз, поволі дістав пістоля, перехрестився, перехрестив пістолем гриво коня і вистрілив йому в ухо. Кінь стрипенувся і разом з бойвідою повалився на кучугуру. Бойвіда витяг з-під його бока свою придавлену ногу, Дістав спехов шаблю, зламав її об коліно і кинув під копита на ливайковому разі. Тоді він зняв шапку, жупана, штани і чоботи. Він роздягся й розувсь, і босий та голий, під голими зорями, босоніж соняш поропів заметами в сторону могильова.